God kväll kära tittare och kära lyssnare och hjärtligt välkomna till ämnet avsnittet av Samhällsmagasinet. Eh, jag ska väl till att börja med så ska jag be om ursäkt för att det inte har blivit något avsnitt de senaste veckorna. Orsaken till detta är att jag har haft följt upp, upp med en massa andra saker. Men nu är alltså kalfstrypan tillbaka i Etel igen och tur över det. Fast inte för somliga till exempel kommunalpolitiken Torbjörn Bol i Gröns kommun. Eh, innan vi går in på vad det ska handla om så tänkte jag nämna några ord som ni kanske kan reflektera över sig på flera skallar. Till exempel, kommunalrådet, på, eller kommunalrådet knyter ballonger i Grums kommunhus. Löpselar här, gru, här och var i Grums rivs ner. Annika Lomarker och Torbjörn Borg. Blir vansinniga, kritik och så vidare. Demonstration anordnas lördag den 14 juli i Grums. Och det senaste där. Nej, det är det det ska handla om. Ursäkta min dåliga allergi eller vad man ska säga. Eh, det ska nämligen bestämt handla om en demonstration i kvällens program. Som ska gå av stapen eh, nu på lördag den 14 juli i, på den världenska orten i Grums klockan 14.00 på lördag. Då ska jag gå en demonstration av Stapeln. En demonstration som riktar sig till Grums kommunpolitiker i Grums kommunhus naturligtvis, naturvis. Till exempel Grums kommunalråd Torbjörn Bod och Grums kommunchef Annika Lomarker. Men först lite bakgrundshistoria om denna sak. Ehm, det senaste halvåret så har stormat rejält om främst Torbjörn Bod. Han har bara gjort sig känd enligt till exempel en artikel i, i NBT för att ägna stöddelen av sin vakna tid på Grums kommunus med att knyta en massa ballonger. Och när han inte sitter på, Grums, eller på sitt kontor i kommunus, där så springer han runt med ångan i högsta hugg så att säga. Här år springer han runt då i Grums kommun i ett desperat försök att få igång sin dåliga kondition. Och detta på det viset då att han springer runt och river ner en massa affischer i form av löpselar som sitter här och har olika elskåp med titlar som till exempel en bild på Annika Lomark eller en stor Kom inte hit, Det luktar skit. Eller en bild på hans eget ansikte och som är texten. Jag är inte rasist, men jag väljer heller en utländsk familj framför en svensk. Och en annan affisch som är ganska intressant är en som sitter på ett elskåp. Det elskåpet som den affischen satt på blev, ja enligt vad jag fått reda på, så blev det elskåpet sprängt. Bara ett, några timmar senare, samma dygn efter att det hade satt upp den här affischen på elskåpet. Och affischen är i form av en löpsedel med Tobias Bors ansikte på löp så här texten i under. En löpsedel till och jag spränger elskåpet. Och några timmar senare så blev då elskåpet som den affischen satt på sprängt. Den som gjorde det ska vi väl diskutera lite tyst om så här. Men eh, det behöver ju inte vara Torne som har gjort det naturligtvis. Och det är ju inte säkert att det alls har gjort det heller. Någon har i alla fall gjort det. De har inte sprängt sig själv så mycket kan jag säga. Men då ska jag det. Ja just det. Innan jag går vidare i programmet så ska jag... Eller vad fan så vi kör på direkt istället ja det är ju då en Facebookgrupp som bildades för ett par veckor sedan som ett resultat i att två familjer undan att det var mer än så på hjärpgatan i grups värktes ut av Ghaba det kommunala bostadsbolaget i Grupps. chefen för Bolaget, mina Anttikalomarker, som sitter för övrigt på dubbla stolar, var inte bara kommunchef utan var också chef i K- eller GHAB och politiker också. Hon sitter som sagt på, på dubbla stolar. Eh, talade lite snällt och vänligt om från de här hyresgästerna att de inte var önskvärda i sina lägenheter längre som de har bott i 30 och 45 år ungefär. Det här var bestämt bestämt form av att, eh, ungefär så att, hej, eh, vi ber om ursäkt för det lilla tilltaget, men du är att, faktiskt bräkt, ögonen ta ditt pick och pack och försvinn fortare en kvick, för det ska ingen vara ensamkommande flyktingbarn i din lägenhet. Det här har då en grupp, facebook Facebookgrupp, som finns på Facebook, naturligtvis med namn, jo eh, de vet så mycket som, aktion mot deportation. Vindersdäck-gruppsgruppen. Bildades står för några veckor sedan när man bestämt lördagen den... Uh, om jag inte har helt fel upprättat så bildades den gruppen lördagen den 14 juni. Alltså snart för ungefär en månad sedan. Och uh, gruppen har då reagerat ganska starkt på att de här svenska familjerna som det är faktiskt från är blir beräknad från sina hem. Eh, nu på lördag, så ska det, nästa lördag då bli, blir det naturligtvis, närmare bestämt eh, åtta dagar från och med idag. Alltså i morgon nästa lördag så kommer då att anordnas en demonstration emot det här. Eh, gruppen har dock väldigt noga med att poängtera att demonstrationen inte på något sätt riktar sig mot de ensamkommande flyktingvården utan den riktar sig mot de politiker som har fattat det felaktiga beslutet. Det är ju faktiskt ett väldigt felaktigt beslut, jag speciellt på tanke på att enligt en person som jag pratat med som själv bor på Hjälpergatan säger faktiskt att det finns lediga lägenheter på Hjälpergatan som har så tomma en längre tid och som ingen bor i. Och den person som jag pratat med, ska jag ska inte gå nämna några namn, men den person som jag pratat med menar då att varför Ser inte inte kommunalrådet till så att de här ensamkommande flyktingbolarna får flytta in i de lägenh lägenheterna istället? Varför ska det med människor till förmån för dessa barn? Där, men denna person, jag ställer en fråga till den personen, är du emot flyktingarna eller är du emot politikerna? Han sa så att jag tycker det är fel det som politikerna har gjort så jag är emot det sättet som de har det hela på. Han var alltså inte emot att flyktingarna flyttade in där. Eh, som ni säkert vet, ni som har gick med i det här då, lite tidigare under året. så alltså kom in en massa mejl, en massa arga mejl till kommunpolitikerna i Grums. Till kommunen och närmare sen. stackars Helena Bergström som är eh, man säga, Grums kommunhus då för uh, tydliggård Torbjömbord och Annika Lomarken har ju väl fått händerna fulla med dessa brev. Men brevna riktar sig inte till händer utan de riktar sig till bland annat Annika Lomarken. Toby Mord som har stämt om några saker och ett av brevena är väldigt intressant. Det är det har jag här och fått låna det här nämligen. Och det här brevet kommer faktiskt. Ja, ni ser inte det men lite text texter. Det här brevet kommer faktiskt ifrån flyktingarna själva. Det står så här. Alltså de flyktingar som ska flytta in i det här. I de här lägenheterna står det så här, brevet är på stämplat, en stämpel där det står i Grums kommun, kommunstyrelsen 2012 06 08 och så står det ett diarienummer här också. Står så här i brevet, till samtliga beslutsfattare, politiker och tjänstemän i Gröms kommun. Hej, vi ensamkommande på Strandgatan i Slottsbron tycker synd om den som tryckas flytta från Gerpegatan på grund av kommunens beslut. Vi som bor här vill inte flytta till Hjälpgatan, eller Hjärpegatan eftersom vi vet att det finns bättre alternativ för oss att flytta till i de kommuner. Nu har vi blivit oroliga och otrygga på grund av detta beslut. Vi är rädda för att bli mobbade på skolan, skolbussen och på vår fritid. Vi vet att några i samhället tycker att det är vi ensamkommande flyktingbarn som är orsaken till att de ska tvingas flytta. Men det är inte så utan det är ni i kommunen som bestämt detta. Vi vill gärna bjuda hit er till Strandgatan så fort som möjligt, på en fika för att vi har mer saker som ska förklaras för er och hur det ser ut och kring oss. Där står det här telefonen det här till det här. Ja, till det här stället där de bor på nu. Och det här brevet då står så här slott 2012 Och det här är då skriv med de flygarta de flygar som det handlar om. Men hänsyn till. Flyktingarna, så tänker jag naturligtvis inte visa namnena. Det som är intressant är inte namnen utan själva brevena som står här också. Men det står underskrivet med de här, tror jag då, flyktingarna namn på här. Men jag tänker inte läsa upp de, de namnen med hänsyn till flyktingarna. Eller flyktingbordet. Eh, och när vi har inga in på det här så är det alltså så här att jag har några artiklar framför mig när jag har bestämt för idag. En artikel i Värmlands tidning Värmlands folkplan, står jag så här på framsidan. Står det så här, demonstration mot tvångsflytt i grum, står det på första sidan här. Och sen har vi en vi VNVT, den nya Värmlands tidningen, och där står det så här. Kraftig reaktion efter tvångsflytt. Och vi ska ta och titta litegrann i tid idag. Står själv på framsidan här. Nyligen tvingades Åke i en hans fru flyttar från den gatan mot de senaste 43 åren. Grums virusbostäder ska använda lägenheterna till både för ensamkommande flyktingbarn. Vi tog det trapphus där det påverkade minst, säger GHABs vd Annika Lohmalker. Reaktionerna på beslutet blev kraftiga när man planeras en demonstration. <tryck> ja... Det här är ju någonting som är ganska intressant eftersom det inte är flykterna som den här demonstrationen riktar sig till. Utan det är de politikerna som har beslutat det här som sagt. Det är de det riktar sig till. Eh, ja, kraftiga reaktioner på beslutet. Antika Lomarker eh, säger så här... Eh, men eh, det är en jättestor sak för de två familjerna som måste flytta. Det har inte valt det själva. Nej, det är ju Annika Lomarker och nu Torbjörn bod som har blivit så bestämt att Men att det blir en stor sak för så många andra var inte vi vad vi hade trott, sig alltså, Annika Lomarker, jag vet inte längre du har jobbat som politiker eller att du har varit, varit kommunchef. Men ändå, du måste väl ändå komma ihåg att folk accepterar inte så här saker. Speciellt inte eftersom det är frågan om klara och tydliga lagbrott från GHABs sida. När man bestämt din sida och Torbjörn Bods sida. Då. Eh, ja, som jag sa tidigare i programmet så stod det för en artikel, ja, någon, någon gång i veckan där så stod det en artikel där det stod att Torbjörn Bod eh, ägnar större delen till den tid han sitter i kommunhuset på Naga att hålla på krita upp en massa ballonger. Eh, jag vet inte om Torbjörn Bod är ute efter att få CTS att grummskott på ännu sämre rykte än vad han redan har. Jag menar inte ens Fredrik Granfält sitter och håller på med ballonger och kondomer kanske eventuellt i riksdagen. Och han är ju ändå statsminister. Men Torbjörn Bod verkar inte ha några problem med det. Och sen så går han ut med dig i media, säger de också. Alltså här det är det så stod vi och bod, eller lille Torbjörns och Lille och lille förresten, han är ju typ 45, 46, 47 år. så Och sitter och leker med en massa ballonger på ett kommunhus där han ska sköta sitt jobb. Stackars grums skattebetalare, säger du, de som bor i grums. Det kan ju, måste ju vara fruktansvärt kul för dem att veta att deras pengar går till att Torbjörn Bol och lite andra personer i kommunhuset ska få köpa en massa ballonger för dessa pengar som de sedan sitter och knycker ihop eller knyter ihop. Ursäkta mina allergier igen, igen kära lyssnar och kära tittar. Ja, det är väldigt intressant det här. Det är ju inte varje dag man hör talas om en, ett kommunalråd, oavsett på vilken ort det är frågan om som eh, håvar in en massa pengar som sedan används till att knyta ballonger på kommunhuset. Jag är nästan så att jag vaxnar det alltså. Och jag tror inte att jag är ensam mot detta. Eh, ja, just där står det så här: "Aktion mot svensk avhysning. Står det lite längre nere. Eh, ja, just där, där, där har jag. Aktion mot svenska avhysning. Det här står det. Och vi ska titta lite grann på vad det står här. Det står så här. Eh, en grupp invånare har mobiliserat sig och planerar nu en demonstration för att agera mot en svenska avhysning och deportation som man anser pågår. Vad man då anser pågår, det är ju faktiskt frågan om en avhysning, eller hur? De här personerna som bor i har ju faktiskt blivit bräta och så står det att man, alltså man anser pågår. Ja, alltså bara för att en viss Joakim Rönning som har skrivit den här artikeln inte anser att deportation pågår så betyder det inte att det pågår. Eh, gruppen står gruppen har av polisen fått tillstånd att demonstrera den 14 juli. Den sökande av demonstrationstillståndet kallar sig Grumsgruppen. Då. Men som jag sa tidigare så heter ju Facebookgruppen aktion mot deportation Grumsgruppen. Eh, man kommer att starta sin manifestation i hotellets via gatan och gå till kommunhuset. På sin Facebook-sida beskriver gruppsgruppen manifestationen som en politiskt oberoende aktion mot deportation. Enligt eh, vad jag har fått reda på, kära tittare, ursäkta, och lyssnare, så är det så här att eh, Facebook-gruppen, eller gruppen då, Aktion mot deportation, bitsträck, gruppsgruppen, är helt och hållet opolitisk. Eh, detta bara på grund av att det finns många olika personer med olika sorters partiturliggörighet och olika sorters politiska åsikter i gruppen. Det är därför man säger att gruppen är opolitisk. Eh, Syftet sägs vara att genom namningshandling och namnande demonstration agera mot svenska avhysning till förmån för inflyttade invandrare i gruppen. Står här. Eh, bostadsbolaget har även tidigare flyttat på yrsegäster till förmån för andra verksamhet och sen som förra ordgörde plats för ett seniormående vilket inte våldade lika mycket potenser som vid slutet av Detta försöker då Journalisten Joakim Runding får det till att det är främlingsfientligt. Men, eh, men det kommer vi till att oroa här. Om det är så främlingsfientligt, vad kommer det sig då att en invandrare tjej, tjej från Iran vid namn Nasrin Sjögren startade detta, denna grupp på Facebook? Eh, ja... Det skulle vara intressant att veta, för jag läste det enligt vad som står i artikeln i VF och i enligtighet står det som sagt att det ingenting om vem det är som startade gruppen. Men eh, eftersom den är invandrad så kanske man inte vill skriva det, och på det vis då. Om man inte skriver det så tror man nog naturligtvis att man får det till att det en främlingsfjämstig grupp. Då är det väldigt klart och tydligt att gruppen inte är främlingsfjämstig. För eh, enligt vad som står på olika bloggar... Och olika nyhetssajter på internet. Vi ska ta en liten titt på det här. Eh, vi, vi, kan, vi kan söka lite grann på aktion mot deportation. Grundsgruppen på internet här så ska vi se vad som kommer fram här. Mitt internet är för övrigt lite trasigt just nu så jag hoppas ni har översyn över detta. Skriva här aktion mot deportation. 15. skriver eh. ja, det dyker upp lite grejer här. Det dyker upp väldigt mycket till och med faktiskt. Men eh, jag väljer ändå en blogg som heter Strand galaxen. En eh, känd författare vid namn eh, Enligt vad som står här så heter han Svensson i efterland. Och det står så här, jag är författare, bosatt i Härnösand. Står det här. Han har en del exempel på böcker som han har givit ut här också. Och han har skrivit om det här. Bland annat, det är en bloggare som blir utpekad av SVT för att vara Breiviks sympatisör. Han krävde dock att de skulle ta tillbaka sina anklagelser, det gjorde de inte. Eh, han är absolut inte beredd att skjuta till vet, Däremot skriver han väldigt bra och det står så här. Inlägget han skrev om det här heter Grumst, det är från lördag den 30 juni i år och, heter, och står så här. Svensk politik den ska bedrivas i Almedalen nästa vecka. Och på bland annat accessseminarer ska det handla om mångkultur, om att svenskar som protesterar på den är rasister. Jaha, ta en titt på grumstår där säger kommunen att medborgarna är rasister. Men det är inte folket som har fel, det är kommunledningen som har något fruktansvärt för sig. Och längre ner här så står det lite saker här. Några familjer av räk som man har protesterat när de har stämplat som högerextremister av kommunalrådet Bord, Men nu går det inte att hålla tillbaka denna fråga när de lyfts fram av några aktörer. Och det står så här lite längre ner då. Från demonstrationen så står det så här. Facebookgruppen. Det är antydligen hämtat direkt från gruppens sida på Facebook. Det står så här. Facebookgruppen. Aktion mot deportation. Sned, eller sträck. Gruppsgruppen. Anordna lördagen den 14. juli klockan 14.00 på en värmländska i Grupps. En demonstration mot ortens kommunledning. startar vid hotellet i Grupps. Vid svegatan. Den gata som går igenom den centrala delen av Grupps. Alltså förbi kommunhuset. Där det är det enda hotellet i Grupps. Och fortsätter fram till kommunhuset. Någon eller några talare kommer troligen att finnas med också. Det som måste stå glasklart är att demonstrationen för alla oavsett partitillhörighet eller politiska åsikter. Som är emot kommunens beslut att bräka skötsamma hyresgäster till förmån för ensamkommande flyktingbarn. Inte heller behöver man bo i grupp för att kunna delta i den. Att denna demonstration vill avses knappast förstås med älskande ögon av de båda grummspolitikerna. Annika Lomarken, hon är för övrigt jävlig till exempel, och dubbla stora och tog bord. Dessa målar är nämligen ni som är mest ansvariga för dessa beslut. Eh, och även en bekänd nyhetsblogg som heter Sweden Confidential har skrivit om det här. Och vi ska gå in och titta lite grann vad som står här då. Är det första man ser när man går in på det inlägget på bloggen som heter Demonstration i Grums mot kommunen på 14.00 Är en bild på en löpsedel Som sitter fast på ett elskop ser det ut som Och det står så här, Nyheterna extra Grumsborna är eniga, politikerna i Grums har gått bananas Står det här Då Står det här lite information om, om Gruppen här också Även den politiskt inkorrekta nyhetssajten Avpixlat har skrivit om det här. Och vi ska gå in och kolla lite grann på vad det står det är också. Vi söker på Avpixlat grumms så får vi se vad som dyker upp. Det första som dyker upp här är följande. Maktfullkomliga kommunpampar i Grums gillar inte pressfrihet står här. Det första som man ser är ett elskåp med ett antal av i form av löpselva på. Och det ena är en bild av Annika Lomarken och står så här: 30 år så är det inte dags att flytta. Torbjörn Mord säger: säger då, Lite omväxt, nu gör det bara gott. Och det står en massa intressanta saker här. Tydligen så anser de här kommunpolitikerna att det är. Ett brott mot PUL-lagen, alltså. Ett brott mot personuppgiftslagen. Någonting här. För att det är till och att, att de här löpsedlarna som jag pratade om tidigare har publicerats här och var på internet. Och det är inga som helst problem att ladda hem de här till sin egen dator. Det har ja, närmare när bestämt gjort det själv. Här står en ganska intressant löpsedal också längre ner här. Står så här: En bild på den här Tolbjörnbord. Och står så här: från extra. Så här en bild på Torbjörn-Bod Och så står det så här: Jag är inte rasist. Rasism är stora bokservatt. Men jag har väljer hellre en utländsk, framför en svensk familj. Eh, jag ska ta och gå in på min egen dator här. Och så ska vi ta och kolla lite grann på vad det är för affischer som jag laddar hem till min egen dator. Så, så att det är inga problem att ladda hem de här affischerna här. Eftersom de är utlagda på internet och eftersom det inte står när man laddar hem då så står det så här. har du inte laddar hem en bild på internet som ni inte säkert vet, kära tittare och kära lyssnare så står det så här att den här bilden är skyddad och den går inte att ladda hem. Eller liknande. Det går i alla fall att ladda hem de här och jag har laddat hem några av de här till min dator. Och eh, Vi ska Vi ska ta och titta lite grann på här. Eh, vad jag står här. Eh, ja den här var lite kul måste jag säga. Den är också på en... Det förresten att löpsedorna sitter på elskåp. Jag, jag vet inte hur det ser ut i grums, men vad jag vet så sitter det väldigt många elskåp i grums. Och Torbjörn var efter vad jag har fått reda på så är det Torbjörn Bodd som springer omkring och med löpsedorna. Stackars så säger jag bara... Alltså han måste ha fruktansvärt dålig kondis. Men han kanske tänker så här att förena nyttan med nöje då. Men att riva ner löpsedlar eller affischer och så släkar dem är ju faktiskt eh, nedskräpning. Och egentligen så kan man faktiskt anmäla honom för att nedskräpning i kommunen. Och jag undrar vad det står på följande löpsedel då. När jag bestämt det i en tidning så kanske så står det så här: Kommunalårlig gröms, åtalad för nedskräpning. Och då är det förmodligen någonting när han springer ut och river ner affischer. Då. Men i alla fall, de här två var lite kul tycker jag. Det står så här: nyheterna extra. Så en bild på Annika Lomarker till höger på löpscenen och sen står det att vänster så här, Kom inte hit för det luktar skit! Står det. Eh, eh, vad jag har fått reda på så bor Annika, Bonar, Annika Lomarker i Borgvind och har en massa hästar där ute. Är det där det man menar tror? Här Eller är det helt enkelt så att Annika Lomarker har gett grubbs? Bad names så heter. Eh, ja, alltså tog vi en boll är inte se hänga med eller bad name För enligt vad som står på löpselen BB här så står det så här. En bil på hans ansikte står det så här. Den som nämndet, den klämde. Han har alltså släppt en uh, skit eller eh, Vi kan titta på en annan bild här också. Eh, Torbjörn Båd och Annika Lomarker tycker tydligen om de här affischerna. De har tydligen, enligt vad som har stått på vissa håll och kanter, enligt vad jag har hört med för så har dessa personer tydligen ansett att det är någon sorts helt på att i ända emot dem. Men, eh, alltså jag säger så här, eh, det är ju faktiskt så att dessa två är ju offentliga personer. De är politiker och är man offentlig, då måste man kunna tåla lite grann. Det är ju rätt uppenbart att det är om lite satiriska löpselare. Eh, lägger leva en person som har gjort löpselare? Vem det nu är som måste ha eller hon har väldigt mycket på benet Jag måste säga att jag skrattar när jag såg dem här löpselare en hel del. <laughs> I alla fall, man kan skratta vidare. Eh, ja, men jag vet inte vad jag ska säga om nästa sak. Jag skrattar faktiskt nästan annorlunda. För det är när så här då. Jag, ska nämna också det att jag skrattade faktiskt ännu mer vid ett tillfälle här. för inför det här programmet, jag har förberett mig en hel del för det här programmet som ni säkert förstår, eh, inför det här så tänkte jag det häromdagen här att närmare bestämt förra veckan att hmm, jag undrar om man kanske skulle försöka spela in det här via Skype, det här chatprogrammet vi och sen lägga ut det hela på Youtube. Men de blir lite stöm, dumt om en annan sitter och pratar själv som jag nu valer på. Och eh, jag tänkte så här att jag undrar om jag ska ta och skriva ett mejl till både Annika Lomarker och Torbjörn och, och se om de är intresserade av att deltaga i mitt program. Så gissar du vad jag gjorde kära tittare och kära lyssnare? Jo jag tog helt enkelt papper och penna och stöd gjorde jag inte alls. Man ska ju komma ihåg att det är teknikens under nu för tiden. Vad heter, och det innebär att allting går att skicka via internet. Så jag bluskade äh, lite snällt och vänligt reda på Annika Lomarkers och Torbjörn Bords e-postadresser. Alltså mejladresser då. Och, och äh, skickade iväg ett trevligt litet mejl till var och de här personerna. Jag frågade lite snällt och vänligt. Hej! Jag äh, driver samhällsmagasinet på Youtube. Ett samhällsprogram som äh, tar upp. Intressanta frågor, varann politik och invandringsfrågor, i, på Youtube. Och eh, i det mitt nästa avsnitt, så kommer nu på fredag, närmare stämt den 7 juli, så eh, hade jag tänkt fråga er om någon av er skulle vilja att ställa upp i programmet. Jag tänkte då spela in en liten debatt eller intervju mellan er och mig, eller någon av er och mig, och sedan lägga ut det hela på Youtube. Eh, ni behöver naturligtvis inte ens svara på detta mig om ni inte vill. Jag förstår att ni är väldigt pressade som det är med tanke på vad som vi har ställt till i grupp. Ställt till där eh, satt jag då inom citattecken för att de skulle förstå att det inte var allvarligt menat om man säger så. Eh, och så skickade jag detta med vänner jag hälsade att höra er till mig, underteckna då naturligtvis. Och så fick jag i veckan detta och eh, i eh, i förgår, jag hade i i så fick jag faktiskt svar ifrån Torbjörn Borg. Annika Lonnaker har jag ändå inte fått svar ifrån. Jag har inte ens hört en nyssning. Och eh, kanske har problem med allergi liksom jag, vad vet jag, vad vet jag, vad vet jag? I alla fall har inte fått svar ifrån eller inte får det heller nu ser jag inte att det är programet vi är här på skrivan sitt. Men jag fick svar från eh, Torben Bod och han var också ganska trevlig. Han skrev nåmben så här. Han skrev nåmben så här. När jag tryckt ut det här eh, med, med hjälp av min skrivare. När han skrev då nåmben så här. Jag vill inte medverka i ett program där det kryllar ut av en massa högerextremister och nazister. Jag har annat att göra. Vänligen är med stränt. Dra käpprätt åt helvete. Jävla nazist-svinn. Ehm. Ehm. Först så satt jag bara på gatan när jag läste det möjligt. Men sen så tänkte jag... <går> Alltså, jag kunde ha varit riktigt jävlig att publicera det här på internet men jag tänkte att han har ställt till det så pass mycket för sig själv då med alla skandaler så att jag låter bli tänkte jag. För jag anser att alla människor har lika värde. Ha! Ha! Ha! Det skillnade från Torblund Bon uppebarligen. Det jag skulle undra var liksom. Det skulle vara intressant och att veta vad Torbjörn Wood menade när han skrev en massa högerextremister och nazister. Det var ju bara han och jag som skulle prata i programmet. Och vi var ju bara två stycken och det verkar som att han syftar på sig själv när han påstod att det var en massa högerextremister och nazister i mitt program. För att Alltså, jag är ju varken högerextremist eller nazist. Alltså är det bara en kvar som i så fall det, det Och gissa vad han heter. Jo, han heter... Vi, vi kan vara lite lustiga och säga så här. Att... Jag ska inte säga vad han heter. Men de första bokstäverna i hans namn stavas T-O-R-B-J-Ö-R-N. Och de andra bokstäverna i hans efternamn då. Stavas B, O, O, D. Vad blir detta? Jo, Thorbjörn Bodde. Eh, I alla fall detta teori det fick jag som sagt. Och så beter sig alltså, vuxen beter sig alltså en kommunalpolitiker i Grums kommun. I hans fall då kommunalråd. Eh, jag tycker dock att sådana personer som borde, borde jobbar med något helt annat, till exempel, jobbar som eh, latrintummar eller något sånt. Men menar, eh, så mycket skit som de spyr sig, så kan de ju riktigt gärna plocka upp öppet sig, så. Eh, Men, eh, ja... Den här gången blir programmet lite mer avsnoppat, eh, vad säger jag, avkortat med jag ska se att han är uppe i bara, bara 32 minuter, snart 33. Nu är det 33 minuter. Eh, vi ska se om jag hade något mer att nämna här. Om det hela. Eh, jag hade tydligen inte... Jo, just den här liten här. Det är inte bara svenska som har blivit förbannade över det här som bon och Lomarka och ansvarar till, utan även invandrare han har skrivit in ett antal nej till dem och själv ut dem mer eller mindre. Eh, det säger ju en hel del också när man. Eh, när man. Eh, när de är invandrare som blir förbannade till och med. Och även flyktingar har blivit förbannade. Som det berör också. Jag menar, det säger ju väldigt mycket också. Han, och så påstår Tobium, Morda och Nicola att de sysslar med integration. Är det integration där? att Först bräka ut ett antal skötsamma hyresgäster och sen slänga in ett antal ensamkommande flyktingbarn i dessa trapporkommar. Och sedan har man vaga att sitta och om integration. Alltså jag vet inte hur vad Tobias Mor och Annika Lomarke vet om integration. Men vad jag vet så är en av vad ska man säga, en förklarande till varför det heter just integration det är att Människor ska kunna mötas och kunna uppstås med varandra, alltså människor från andra kulturer och andra delar av världen. Eh, och det blir lite svårt att göra det va? om man först slänger upp ett antal människor med en annan etnicitet, och sen så mer eller mindre att ta jag, kör in ett antal andra människor med en annan etnicitet dessutom emot dessa människors vilja in i dem. Lägenheter där de människorna bland andra etniciteter just kan bli lite för högt. Därför är det lite svårt att förstå det resonemanget när det gäller eh, ordet integration. Eh, men visst, i så fall så kan man ju lika säga att det eh, är integration att ta och. Eh, eh, jag kommer inte på något bra exempel nu här. Men alltså, man kan ju, då kan man ju lika säga att det är integration med, precis vad 17 vänster. Man kan lika gärna säga att integration är samma som segregation. Jag tror faktiskt att boende och lovmarkerna blandar ihop. vetna segregation och integration är den i tanken, tror faktiskt att de vill ha segregation i grupp istället för integration. Och de är inte ensamma på många andra orter här och var i Sverige som sker exakt samma sak. Man slänger ut hyresgäster och slänger in flyktingbord istället, eller flykta. Uh, och det är ju lite fel tycker jag, med andra år så, uh, alltså, så är det ju så att de, de politiker som beslutar och sånt så inte vill ha integration, de vill ha segregation. För det blir ju det när man gör så. Och så tycker de, och så tycker de att det är konstigt att folk är flytt förbandade. Jag menar, det är inte alls så jävla konstigt, eller försäkta, svårdomen är det. det. är inte alls så jäkla konstigt, kära tittare och kära lyssnare. För det finns en orsak till det. Och det kan förklaras med medborgerligt engagemang. Så det är ju därför vi ser den här Facebookgruppen nu, Och det är därför vi ser den demonstration som nästa lördag ska hålla sig grunns emot de här politikerna som har beslutat med den här saken. Men dessa ord, kära tittare och kära lyssnare, önskar er en väldigt trevlig fredagskväll. Och tackar för mig för den här gången. Klart slut från samhällsmannansinnet alltså. Förhoppningsvis kommer jag tillbaka med ett avsnitt nästa vecka. Om ingenting annat kommer i den så kallade berömda vägen. Så Tack för mig ikväll och ha en väldigt trevlig kärl på er nu. Hej då på er.